Його тільки не бачили його шестисотрічні стіни, карбовані готичні барельєфи, гострі стрільчисті дахи під червоною черепицею. в приймальну ректора, в шкіряній курці з автоматом, дівчина-секретар із червоною пов'язкою армії Людової теж з автоматом сувора і неприступна, пан міністр зайнятий, на засіданні вченої ради. Зачувши російську мову, добріше – і згоджується передати мою записку. Я написав, пан Сшишевський, якщо ви той Станіслав Сшишевський, який працював у Львівському інституті удосконалення вчителів, то повинні пам'ятати Брезняка. Я в кабінеті ректора. Дуже поспішаю. Якщо помилився, пробачте. І до побачення. Я не встиг, як слід, роздивитись старовинний кабінет, як увійшов, ні, летів Шишевський. Обійнялись, розцілувались. Прошу тебе, любий, не називай мене паном. Я той же, що і в Львові. Бачиш? І показав мені свій партійний квиток. Влітку 1941 року воєнна буря занесла Станіслава заурав, вчителював, брав участь у створенні першого польського корпусу, воював, визволяв Львіву. Коли в Любліні формувався тимчасовий уряд Польщі, відкликали на посаду міністра. Як бачиш, львівський досвід знадобився. Питаю про наших спільних знайомих по клубу літераторів. Упішка на облиці міністра. і загинув в Та де уж Голлендер розстріляний? У перші ж дні окупації Львова гестапівці по-звірячому вбили Желенського, почесного члена багатьох академій наук, професора політехнічного інституту Казиміра Бартеля, ректора університету Володимира Сирацького. Відомих письменників, вчених, педагогів, Есесівці та їх підручні примушували вилизувати язиком підлогу сходи, збирати губами сміття. Пам'ятаєш Євгена Мунда? Квитки на його концерти діставалися з боєм. Знаменитись, диригент, композитор гастролював по всій Європі. У Яновському таборі його примусили написати «Таного смерті. В цьому таборі Людей жорстоко катували, і все під музику. Професор Штрікс і Мунд керували оркестром із в'язнів. Оркестрантів теж розстріляли під таного смерті. Провів рукою по чолу, мов відганяючи тяжке видіння. А що робив ці роки ти? Бачу, теж не сидів, склавши руки. Де воював? Партизанів? Десь під Краковом? Військова таємниці, Ну, не буду. А чи не завітати нам до ресторанчика біля Флоріанської брами? Ми не стали чекати машини міністра. На фронтовому вілісі підкотили до брами. Товариш міністр підняв келишок за злотвольності, за фатерна рура, рідні поля ниви, за пширізнь польську радянську за перемогу. Що найдорожче у дружбі? Вірність. і пізнається вона по-справжньому у випробуваннях. Ми знову розлучилися. Цього разу надовго. Перший міністр освіти у післявоєнній Польщі обрався маршалом Сейму, займав інші відповідальні посади. Тепер на пенсії. От і вся історія нежданої зустрічі у Кракові. Як сказав би Станіслав, аб ово адмаля Тобто від яєць до яблук. Від початку до кінця. Вирішив побувати у знайомих місцях. Завернув до Монтолюпихи. Ось вона, похмура будівля краківської тюрми. Тюрма залишилась тюрмою. Тільки змінилися мешканці камер, і, можливо, тюремних наглядачів, катів, стережуть у чорашній нам з Ольгою пощастило, а скільки загинуло у цьому кам'яному мішку?